Чорне передзимове місто готується до сну. Мерхнуть вікна, закриваються кав'ярні. Але тут на вокзалі котел житейської медушні кипить цілодобово. Лариса і Чиканчук обрали саме цей поїзд, оскільки він зупиняється у комбінатному, від якого вони вирішили розпочати мандри по місцях східноукраїнських подорожей Мар'яни Хрипович. Чіканчук переконав Біста поєднати подорож до Новожахова із встановленням вінка в комбінатному на місці загибелі Мар'яни на дев'ятий день. Біст зітхнув oh, yes. Those, marks are so here. і схвалив поїздку. Пасажирський потяг відходить о 23.30. Сашко Риженко, що прийшов провести колег з групи пошуку істини, не встигає на останній трамвай. Але він мешкає неподалік від вокзалу і не боїться повертатися пішки. Значно більше він боїться за Ларису і Чеканчука, що їдуть у ті згубні краї, де вже загинуло двоє. Перед дорогою Лариса знову посварилася зі своєю матінкою Маєю Гаврилівною. «Ще й відрядження в тебе! Приїдеш і знайдеш мене в труні!» А син Ярослав кричав, що неодмінно помре від бабусиних супчиків. «Хай мама сидить вдома і готує нормальну їжу!» Та коли обидва довідалися, що їде Лариса туди, де загинула Мар'яна і, можливо, дізнається щось новеньке, кинулися допомагати їй пакувати речі і благословили в дорогу. Купейний вагон. У Чиканчука з Ларисою верхні і нижні місця. Два інших займають гарненька дівчинка і підтоптаний протибадьорий парубок із сивими скронями. Реженко дає друзям у дорогу блок пива «Будвайзер» і «Палицю салямі. Дай вам, Боже, щасливого повернення. Ти на Сашику, проводжаєш ніби на війну. Потяг вирушає за дві хвилини. «Проводжаючи, звільніть, будь ласка, вагони!» Реженко тисне руку Чеканчукові, цілує Ларису в щічку, виходить на перон. Потяг починає несамовито дирджати і нарешті рушає. Їхній бадьорий сусід виявляється американцям зі штату Алабама – він їде знайомитися із батьками своєї дівчини до гірничого. Дівчина переповнена щастям повінця. Вона бере руки свого обранця у свої, цілує їх, прикладає до грудей і лона. Американець дуже хоче спати. Він гупається на нижню полицю і закриває очі. Дівчина стягає з нього чоботи, накриває його ковдрою і лізе нагору. Are you okay? Сонно питає він. Yes, I like to be in the... А щасливо сміється дівчина. Топозішн, курва! виправляє Лариса. Американець розплющує одне око, посміхається Ларисі. А звідки у вас знання мови? питає дівчина, спустивши з верхньої полиці свої фарбовані кучері. Лариса і Чиканчук беруть по пляшці пива будвайзер, виходять у коридор і чують, як у них за спиною дівчина гучно стрибає з верхньої полиці і сідлає американця, який вже був почав хропіти. От мала паскуда, буде всю ніч стрибати на свого янки. «Не зважай, Ларисо, після пива буде добре спатися. Очевидно, їй дуже не солодко в тому гірничому. Може, вона вперше в житті наїлася, коли її нагодував цей Джек?» «Не сміши мене! На ній косметики гривень на двісті!» Чиканчук кладе Ларисі руку на плече. Вони мовчки п'ють пиво. Потяг вирушив дуже пізно, і вагон швидко заснув. Тільки дівчина з гірничого все будить і будить своїми палкими пестощами Джека за лабами. І Лариса з Олександром Чиканчуком п'ють пиво, стоячи біля вікна в напівтемному коридорі. Від пива «Будвайзер» у Лариси почалась депресія. Вона хлипає на чиканчукових грудях, що життя не вдалося, молодість пройшла і не вернеться. Всі звершення і тріумфи виявилися несправжніми, в цій цінності – імітаціями. А син Ярослав – не гідник, яких мало. Чиканчук заспокоює її. Ярослав – звичайний підліток, який от-от переросте свою дурість. Ти поспілкувалася з Мар'яниним Юрком, якого ми вчора мали щастя виріджати до Лондона. От то й правда, достеменний зразок європейського виховання. Колись його матінка розповідала, що нарекла сина Юрієм, щоб самим звучанням імені ввести його в європейський контекст. Бо Європа по-англійськи вимовляється Europe. От і ввела. Якщо Юра Джордж – справжня цінність, то я за 40 років так нічого й не збагнув у цьому світі, у світових цінностях. Тобто з-поміж наших з Мар'яною синочків ти віддаєш перевагу Ярославу? А мені жити не хочеться. Як не повернуся з цього вияжу, значить так тому і бути. Ларисо, ти ще потрібна українській культурі. І сину Ярославу, і всім нам. Ходімо спати». Як не хочеш спати, то давай ще по пляшуці пива за здоров'я пане Риженка. Чіканчук гучно посунув дверця та купе. Дівчина з гірничого припинила надавати секс-послуги своєму френду з Алабами. Перелякано полізла на гору. Чіканчук узяв зі столика ще дві пляшечки пива зі словами. It's not a man. А Джек ледь підвівся і постукав у верхню полицю. You are very sexy, but what about some Вони з Ларисою випили ще по пляшці пива. Друга пішла краще. Лариса більше не говорить про свою ранню смерть. Все буде добре, принаймні на даному етапі. Тільки треба добре виспатися вночі. Я сподіваюся, ти полізеш на гору, Сашико. Like Комбінатське раніше загірниче. Лариса з Чиканчуком устала запізно, тому не встигли поснідати. Пофарбована білявка з гірничого розклана на весь дорожній столік сніданок для Джека з Алабами. Вона годує його з рук шинкою і камамбером, ретельно протираючи серветкою його губи після кожного з'їденого шматочка, а він безпорадно крутить скляними очима. Лариса і Чиканчук збирають речі і виходять у тамбур. І раптом Лариса повертається до купе, робить знак дівчині з гірничого, щоб вона на хвилинку вийшла. Хочеш хорошого шефа у Києві? Твій Джек, здається, ще не замовляв весільну трійку. Він ще замовить. Я не знаю. А я знаю. Ось подумай і дзвони. Лариса простягає їй свою візитівку і йде в тамбур до Чеканчука. Дає йому свою дорожню сумку і бере з його рук великий целофановий пакет із вінком. Біст оплатив вінок. Його сплетено із соснових гілок, темно-малинових гвоздик і білих гербер, квітів, які довго не в'януть, а коли висихають, набувають особливо скорботного вигляду. Закінчилися поля з тереконами, почалися поселення. Потяг сповільнює хід, ледь-ледь повзе, зітхає, шкварчить і проклинає долю, але все-таки рухається, як баба з торбами на базар. Нарешті зупинка. Провідниця відчиняє двері, витирає бульце брудним шматтям. невідомо, чи протирає вона їх, чи ще більше бруднить. Зі стоганом піднімає металеву пластину при вході, випускає пасажирів до сходів на мокрий перон. Приїхали. На рожевому портику вокзалу викладено рік побудови – 1908. Ще за царя тут була вузлова станція, де вантажили і розвантажували. Так спочатку поснідати, а потім пошукати місце за гебелем Ар'яни Хрипович. Дорожній буфет огидно смердить, але десь неодмінно має бути охайний ресторанчик – вони тепер є всюди в будь-якому закутку, зазвичай абсолютно порожні, тьмяні з білими пластиковими меблями, де бармен з кримінальною пикою протирає до блиску келихи і де за недоступні пересічним українським мандрівникам 5-6 гривень з носа, пристойно нагодують і дадуть чек, який Джеррі Біст потім оплатить. Він має претензійну назву Сен-Піт, звичайно все найкраще в Україні, завжди іноземно. Тут Ларису і Чеканчука обслуговують на оптимально високому рівні Офіціант приносить гарячі бутерброди і прозорі кухлі з окропом, де плаває пакетик чаю Ліптон Ви ж не п'єте розчинної кави, а натуральної в нас, на жаль, нема А коли поснідавши вони виходять, офіціант нас доганяє їх Женщина, ви забули перчатки! Дуже дякую, скільки пар рукавичок забуто по кафе і крамницях. А це, між іншим, подарунок Мар'яни. Мій заповідний колір, темно-вишневий. Купила в Дюті Фрі у Франкфурті, де робила пересадку з Канади. А щоб Мар'яна не задирала носа, ніби тільки вона здатна робити дорогі подарунки. Я їй теж подарувала фірмові шкіряні рукавички. Її заповідного кольору Марін. І вона їх берегла. Я вже два сезони бачила їх у неї. Хоча вони завжди підкреслювали, що річ ніколи не матиме для неї ірраціональної цінності подарунки, якщо не влаштовує її своїми якостями. А між іншим, Сашику, серед мар'яниних речей не було рукавичок? Серед тих, що мені повертали? Ні, не було. Ми ще раз переглядали ті речі у неї вдома у день похорону, пам'ятаєш? Але, можливо, вони були серед тих пошкоджених речей, які були на ній. Може, вона поклала їх у кишені? Може, а може й ні. А може, вона їх загубила. Вона теж мала таку звичку. Та що вже про рукавички, як мова про життя? У першого ж дядька в дорожній уніформі запитали, де та платформа, з якої впала на рейки жінка з Києва. Ми її колеги, хочемо встановити вінок на місці загибелі. Дядько відповідає, що він не знає, проте точно знає наумов. Взагалі тут гинуть мало не щодня, бо потяги сунуть, як звірі, а люди зазвичай п'яні. Якби всім ставити вінки, то всю возлу станцію завішали б вінками. А де на умов спитайте у валі, ось вона». Валя не знає, де на умов, проте добре знає, де загинула немісцева жінка Ось, пройдете тим мостом, крайня платформа, рейки тільки з одного боку З тої платформи вже не один впав Те саме мені казали у дорожній міліції, коли її забирав Каже Чиканчук Ларисі Вони піднімаються на віадок і довго дивляться згори на мокрі рейки Товарні вагони і маневрові поїзди Здається, нам сюди Ось вона, крайня платформа Досить широка. За спиною ріденький гайок. Край весь оббитий. Асфальт у деяких місцях обвалився. І справді можна впасти. Особливо, якщо підштовхнуть. По платформі кілька похилих ліхтарів, обклеєних обідраними об'явами. Куплю волосся, продам квартиру, ритуальні послуги недорого, рити 36 гривень, закопувати 26. На стовпах і ржаві держаки для прапорців. Вони досить високо. Лариса не може дотягтися, але чеканчукового зросту вистачає. Він чіпляє вінок обличчям до колії. Повз них йдуть люди, не звертають уваги і тільки якась жінка скорботно хитає головою. Перший етап зроблено. Тепер треба дізнатися розклад електричок на Дружбу Народівку, а потім їхати у Новожахів до Козових. Електричка до Дружби Народівки їде о 21.15, а Мар'яна загинула десь за годину до того. Чому ж вона чекала на потяг так рано? Хтось дезорієнтував її? Гаразд, про це пізніше. А поки що треба дістатися до Новожахова. В тому славному місті немає залізниці, але туди має ходити автобус. Автостанція відразу біля залізниці. Крім автобуса, який треба брати штурмом, до Новожахова ходять так звані комерційні маршрутні таксі по 3 гривні, які довго стоять півпорожні. Лариса і Чіканчук залізли в мікроавтобус, чекають відправлення, обговорюють свої подальші плани. Повернутися від Козових треба буде сьогодні ввечері І їхати до Кубова Назавтра на вечір у них квиток на зворотню дорогу Біст не знає, що ми плануємо змотатися до Дружбонародівки За його розрахунками, ми ночуємо в козових або в школі мистецтв Але ж ми будемо з картинами Любоньки. Як же ми поприймося до Дружбонародівки, навіть якщо і Кубов зустріне? Якось буде Тяжко, але впораємося Пошук істини вимагає жертв Добре, якщо не людських. «Поїхали!» – гукнув водій мікроавтобуса. Але перш ніж їхати, він перевірив у пасажирів квиточки за 3 гривні і вигнав хлопчика 11-12 років, що прилаштувався їхати зайцем. Той хлопчик сидів попереду Лариси Ічеканчука і міг чути все, про що вони говорили. Але навряд, щоб непосвячені щось второпили з їхньої розмови.